klabu ya soka ya Simba imepeleka barua yake katika shirikisho la soka la Tanzania TFF na kwenye hiyo barua tuliko tunaomba kwamba eh, kwenye kushughulikia masuala ya usajili ya wachezaji Kevin Patrick Yondani na Mbuyu Twite klabu ya soka ya Simba inadhani kwamba haki inaweza isitendeke kwa kuangalia composition ya wajumbe wa kamati ndei ya sheria ya TFF baadhi ya wajumbe wa yu kamati ni watu kama Alex Mbogolwa watu kama Lloyd Nchunga, watu kama Imani Madega sasa kwa swala hili ambalo linaonekana e, lina masuala ya mapenzi kwenye kwenye mbili tunadhani kwamba haki inaonekana kwa ya zisiteteki kama wajumbe watakuwa hawa hawa. Kwa hiyo Simba imetoa ombi kwa FFF kwamba kwenye kujadili mustakabali wa wajaji wawili basi wajumbe hawa wenye masuala kwenye swala hili basi shiriki kama sima haina maana. Kwa nje uh, sheria uh, kuna msemo kwamba uweze uh, kuwa hakimu katia maboli na kuruhusi. Kwa ukienda mahakamani hakimu yule yule ambaye anahukumu kesi kila Lakini siku. Lakini siko kwamba mwanaye ameshitakiwa. Hakimu hawezi kuenda kutoa hukumu kwa hiyo kesi ambayo au mke wake. Yaani mke wake wa hakimu ameiba wa sehemu hiyo kesi kwa sababu hakimu amenimewa. Hata kama ni hakimu una, una kesi nzuri kwa sababu ni kesi bali na kuruhusu. Sasa kwa ishu hii ya yondani na boy twitch unaopewa kama mtu kama imani madege ambaye chakapo kwenye kitu yanga road incho kwenye kitu ya yanga aisee mgongoro yipo kwenye kamati za yanga na hujulikana kwamba ni mwana yanga mbaya apingiki Hili swala linaonekana lina hawa watu hawawezi kutoa jaji nzuri kwa sababu tayari nafahamishwa kwamba wao wapenzi binafs na, na eh, kwa kuangalia kauli za wiki iliyopita za mbogonzo wa Mwashibo kwenye haya masuala ya Jordan na kutoka kwa Kagame na suza karibuni hapa ambao alitoa maoni na akasema ametoa um, bila bila kutojicho cha kisheria unaona kabisa kwamba simbe naweza kupata haki yake kwenye haya uh, maswala na ndio maana tumeomba kwamba TFF itafutwe watu wengine ambao wako nyutu ili ili swala sasa wanajadiliana lakini sio hawa ambao wako. Kwa hiyo tunasema sisi hatuna matatizo binafsi na Lordi Chunga na ndani. Kama issue inohusiana na Kagera Sugar na na, na Toto Africa, sio Kagera Sugar na na JK Trouve, na Lord hawa watu wanaweza kufanya kazi yao vizuri sana. Shida yetu sisi kwenye masuala ambayo yanohusiana na Yanga, matatizo na TFF, wala haina matatizo na mchezo. Tunachokisema ni kwamba kwenye hili swala hawa watu hatuna ibadi nao. Na sasa kama TFF usipaoondoa wajumbe itafanya nini? Hilo sasa kusubiri sasa mpaka TF wafanye uamuzi. Kwao kwanza sisi tumepeleka maumivu yetu TF yafanyie kazi. Wakisema ameshindikana tutasema hapo ndio kinafuata. Lakini kwa sasa kwa sababu maelezo yetu yamebase kwenye vifungu mbiasa vya kisheria, wanafahamu kamili dlatro justice na wanafahamu kwamba mtu hawezi kuwa hakimu wa jambo na muhusu na lao watatuelewa. Ni swali moto mnaelewa kwenye wa kisheria kabisa, halina unazi wala halina mambo ambayo yanaeleweka.